Peer tulemas kuulema Tehnavaate viiendat podcast ja on 12. august ja minuga nagu ikka on Heiga Salimaa. tere! Täna alustame väga sellised tõsise uudisega koha alustuseks ja Heiga palun räägi sellest lähemalt. Põhimõtteliselt on hetkel maailmas toimumas selline asi, et iPhone'i omanikud saavad kõige rohkem seksi. Ja. Ja selline aesi ongi, et tehti uuring inimeste seas, et äh, inimesed, kellel on iPhone, nendel on 30. eluaastaks olnud kaks korda rohkem sekspartnereid. Kui tavalise telefoni. Kui tavalise, tavalise on. telefoni. On, et, äh, me küll oleme siin neli saadet järjest juba rääkinud erinevatest telefonidest ja, ja oleme üritanud nagu nende, nende plusse ja miinused välja tuua, aga kõige olulisem pluss. Oluliselt... on seksapiile sellel telefonil järelikult ost kui saaks pole ost <laughs> aga, aga tegelikult me selle pekevati peatume, me lähme julgelt edasi kohe palju tõsisist emalselt teemadel ja, ja, ja lähme edasi kohe edasi Appleiga ja lõpetame selle Apple selle, juttu ära, Apple juttu ära. Uh, Eestis väga palju populaarsust pole võitnud, aga selline toode nagu Apple TV, mis võimaldab sul uh, oma arvutist videosid, filme, muusikat saata otse telekassa läbi väikese digiboksi idees idees on ta põhimõtteliselt väike digiboks kõvaketas ta... on seal sees kuu saab vajaduse korralge salvestada see põhimõtteliselt ühendab enda selle arvutiga ja ühendub vist bluetoothi kaudu vist, v vist isegi mina arust oli ta läbi koduse wifi võrgu, et ta tekitab sellise okay. aga okay. väike uudis sellel, et Kõige eeluste kohaselt peaks uus varsti välja tulema hästi pisikene selline iPhone'i või iPod'i selline suurune väike, väike seade, mis ühendub siis HDMI kaabli kaudu, ühendub telekaga ja peaks kõike seda sama võimaldama, aga on ka kurbi uudiseid selle juures. uurast. Kurbi on muidugi see, et alguses kui välja lubati, et see väike pisikene asendus hakkab mängima full hd ehk siis 1080 pikselit pilti telekatasse. Siis praeguseks on teada saanud, on teada tulnud selline asja, et tegelikult tuleb 720 pikslit. Mis on siis nendele, kes nende arvust väga palju ei tea, siis kui esimesed LCD-telekat tulid, siis kõik sellise kirja nagu HD-redi, mis, mis põhimõtteliselt seda tähendab, et see, see 720 on seal. Ja kui ta nüüd vaatab, tänapäeval telekas neid Full HD-telekat et siis seda ta ei võimalda. Mis on minu arust äärmiselt tobe, et sa paned tänapäeval seadme välja, kus juba kõik lähevad, noh, vähemalt üritavad äh, suruda äh, kolm teed, eks ju? Ja full hd Ja full hd siis nemad tulad välja sellise tootega, väga naljakas. Muidugi, ega Apple'i loogikast mina ei ole siia maani veel kordagi aru saanud, nii et seda küll, seda küll tõsi on minugi see, et, et nad ise väitsid, et äh, probleem, miks nad ei suuda seda 720p nagu väile on äh, iPadis iPod, ja uues iPhone 4 on sees olev ARM protsessor A4 ARM protsessor mis aga samas see on nagu nende poolt natukene vale informatsioon sellepärast, et äh, isegi iPhone 3GS, kus on nagu poolen õrgem protsessor eelmine, see meil praegu müügil on ja et isegi see suutis nagu, HD, nagu full HD videod välja jooksutada mul on jälle tunne, et see on, enda mingi, see on Steve Jobsi mingisugune väike kiiks mida ta ei, ta, on, ta, ta väidab, et see, ah, see full HD, et see ilmselt ei olegi väga oluline inimestele. Mm. neile meeldib see 720 ka täpselt sama palju ei, mina ei usu seda ja, ja. teine asja on võibolla see, et nad... Ma millegi pärast arvan, et nad himustavad ikkagi jälle suuremad kasumid, sest... Et no, nad ei... teevad ühe toote teevad varsti parema ja jälle võstetakse. Ja see on üks asi ja teine asja on see, et nad ei pea uut, uh, uut süsteemi hakkama looma. See ja. sama süsteem on neil uh, iP iPadis, iP uues iPodis, mis ilmselt tuleb mm -hmm. lähima pari ja. jooksul välja. Uh, nendes juba sees ja seda on väga lihtne lihtneliselt ja, ja... ja no, Mina arus, et toga nagu idea, on vähe. Et mina jään ootama igastes Google TV-d, mis on põhimõtteliselt sama asi küll natuke suuremate võimalustega natukene ma teen märkõhus, aga, aga põhimõtteliselt jah et aga eks me näe, mis selles saab. Mm -hmm. aga, aga ma arvan, et see Apple Apple on ju? mis ta ikka? Mistimast ikka. Ja. olulisem on, mis meid igapäevaselt rohkem puud tunduvad, on Facebook. Tõsi on, et, et praegu mina ei tea inimest, kes ei teaks inimest, kes ei teaks inimest, kellel ei oleks Facebook-akkaunti. Jah, ma nägin unes eile, et mu isal oli Facebooki akkaunt järsku, mm. mis on nagu äärmiselt, mida ma ei usu ilus ees, <laughs> aga, aga näiteks juka asja, et... No minu isal ka ei ole tegelikult, kui mõtlen, no, no, et emal on. Aga, aga emal on, ja. no nii, siis on juba pool võitu olemas. Just. Et... Facebookis on nagu, noh, keskmisel kasutajale, nagu mina, sina ja, ja, ja kuulaja, on muidugi oluline see, et, et piltide vaatamine või kaustad, kaustade, pildi kaustade vaatamine oleks tundub mugavamaks. enne oli see, et, et sul oli ühele lehele, oli kokku kondatuse 20 pilti ja kõik olid seal, no, mis oli püsti, mis oli viltu, mis oli erineva suurusega, need kõik olidki seal erineva suurusega. See tekitas üks hästi korrapäratu ja, ja, ja lohaka mulle. Ja. Praeguseks on nad teinud selle asja niimoodi, et kõik pildid, mis sul kaustas on, on ühe lehe peal näha mm -hmm. ja nad on kõik ühe suurustena ja kui see seal peal klikid, siis saavad pildi selline nagu tegelikult on. Et mulle meeldib see, et ma, meie otsevaatajatele ma, nad näevad ka pilti sellest praegusest äh, kujundusest, et, et on lihtsalt lõigatud ära see osa, mis välja jääb ja nad on ilusti pandud ja pluss. See on see, see on see kosmeetiline pool, aga tegelikult on veel kiftasi see, et nende, nad suurendasid seda pildi suurust, mis on võimalik siin üles panna. Ja, nüüd et, vist on see 720pxid. Võimalik, et, mis, on, mis on lihtsalt hästi tore, et, et nad ka parandasid nii-öelda kvaliteeti, mm -hmm. sul on võimalus sinna parema eda asju üles laadida. Tasi. Ja siin kohal, kui ma juba mainisin, et ma näitan, et ma näitan meie otsevaatajatele pilti, siis... Meil on väiksed, me, meie mini juubel viies podcast <laughs> ja me oleme suutnud ka väiksed tehnilised uuendused teha, et, et äh, laivis vaatamine peaks palju interaktiivsem olema ja palju huvitavam teile. Ja. Ja, ja nii palju kui me siit kõrralt vaatanud oleme ja nii palju kui me oleme suutnud välja mõelda, mida võiks nagu veel pakkuda, siis hetkel on meil võimalus jagada pilti mitme veebikaamera vahel on meil võimalus näidata desktopi, on meil võimalus näidata mingi ja on meil võimalik, mis minu jaoks tundus täiesti ulmeline, on kuidas ühest arvutist on võimalik näidata teises arvutis, teise arvutiga ühenduses oleva veebikaamera pilti läbi Skype'i ja. ja seda otse laivi. Ja, et ilmselt meil juhtub aegu, kus me ei ole, ei istu siin koos vaid so ja soovime ikkagi salvestada, siis te näete, et meid kõiki need võimalusi ka tulevikus, et, mm -hmm. et me oleme igastahes pürgime edasi ja loodame, et teile meeldivad need uuendused, nii et äh, ja ühe väikse uuendus on veel, ma küll viskan selle välja, aga see ei pruugi veel tõeks, ma arvan, et äh, te suudat, saad näete varsti seda pilti ka, äh, ka YouTube'i vahendusel nii et äh, väga, väga siuke need on oma YouTube'i kanal, see on tegelikult olemas, nii et äh, pange kirja ules. ja otsi üles ja, ja äkki tulevad sinna varstiga videod, ja. nii uh... Ja Facebooki kohta veel selline asja, et te kindlasti et märganud Eestis, kõik Eesti firmad nüüd järjest tulevad ka oma, oma selliste kasutajatega sinna Facebooki ja, ja mis on huvitav see, et kui praegu meie, meie nii -öelda Eesti firmad Te teevad seal põhimõtteliselt ainult loosimisi, eks? mis ei ole meile muidugi väga halb, minagi olen võitnud paar asja. Mina ei ole midagi võitnud, aga mina ei võida kunagi. Midagi. No, midagi <laughs> no küll tuleb ka sinu aeg. Yeah. Et, äh, mis on ise tore, et, aga, aga välismaal, kus on pikemalt kasutuses olnud või pikemalt populaarne olnud, siis nendel on, on sellise võtnud, võtnud täiesti uue lähenemise. Ja, ja, ja mida sina arvad kuidas sinule meeldiks, kui sul on probleem, siis kuidas sa tahaksid ühe firmaga kontakteeruda, kas sa soovid elistada, e-maili saata või lihtsalt Facebookis kirjutada. Kõik see sellest, kui kiirem mulle selle probleemiga on. Ja. Mida kiirema on probleem, seda kiiremad lahendus sootad ja, ja kui firma on Eesti põhine firma, toimib Eestis, siis kindlasti üks jälgitavamaid kanaleid selles mõttes on kindlasti Facebook. Mm -hmm. kui, kui EMT lisab nagu näiteks Facebooki, ma arvan, päevas väga suure koguse erinevaid nagu postitusi, Ja, olen, et... ja nendele on väga palju vastuga, uh -huh. siis äh, no mis ma saan öelda, kui nad telefoni vastu ei võtta ma pean oota olema mingi minuti kaks, siis ma saan võibolla kiiremini vastuse Facebooki kaud Ma arvan küll, jah, et äh, sellega on veel see tore asi, et kõik teised inimesed näevad, mida sa kirjutad, kõik teised inimesed näevad, mis sinu probleem on, nad näevad, kuidas firma vastab, ja. et see on selline väike kontrollmehanism meile Et minu samuti on ennegi. see abikski neile sellepärast, Samudimki. et ma ei, ma ei pruugi olla ainus inimene kellel on samasugune probleem nii äh, lähme edasi me oleme nende su, nagu nüüdest samades telefonidest rääkinud et, et selline trend, et meil on äh, et kõige kuumem tehnoloogia sõna on see nutitelefon, nutitelefon just, ja, just. Ja paraku, paraku nii see läheb siis, äh, siis ka täna Facebookis MT kirjutas et nende nutitelefonide müük ainult neil on üle kahe korra kasvanud. Ja, üle 2000 telefoni kuus läbi emt esinduste. No pluss veel Eli on telekaaks. Elisa tele telekaks just. Ja. Et ma arvan, et see number võib keskmiselt kokku ole kuskil 4-5 4-5000 kanti. Rohkem võibolla isegi. Ja. Väga, väga huvitav on seda teada ja et me, väga hea on tõdeda, et me ilma asjata nendest asjadest ei räägi. Et, Et kõik on sinnapool täielikaga just siis... ja selle teemaga seoses on see et, et telefonid ja kõik selline et keskmine nutitelefon võtame täiesti suure Androidi peal näiteks põhine või no, näiteks see näiteks ja, või, või nogi, Maemo, iPhone kõik kõik need nutitelefonid toimivad ainult nagu põhimõtteliselt aku peal on no, nagu loogiline on ja. just ja nad võtavad tohutult resursi. Kui me mäletame, et äh, nogijad meil olid, et mul peab poolteist nädalat vastu yeah. ja. siis praegu on keskmine kaks päeva kui sedagi? Kaks päeva on juba väga hästi Üh, uus või no, jah, uus siis HTC Wildfire mis on üks äh, isenäoliselt hästi huvitav telefon selles mm -hmm. suhtes, et on, ta on Android, tal, on, tal tuleb kõige uuem äh, Froyose 2.2 millest me eelmine kord rääkisime tuleb sinna peale kohe, aga ta maksab Neli krooni. Tu ma maksab tegelikult ainult neli pooltuhat krooni ja tal on kõik need võimalused olemas, mis, mis täna on. Mis on polm krooni kalli, ma lahat, et see ta sajäril. Jah, ta lihtsalt on natuke aeglasem. Ja. ja kui sellele öeldakse, et tal on super aku vastupidavus, kaks päeva, et no see nagu natuke ütleb, et mis, mis võimsusega on tegemist. Ja. Eks, ja? tegelikult akud on kordi võimisemad, kui nad olid meie mingi nelja aastat ja. vanas mobiiltelefonis, aga nad peavad viis korda vähem vastu ja kõige suurem põhjus on tegelikult need võimalused, mida sa telefoni teha saad ja. sul on väga suur ekraan mis võtab kõhutud matareid sul on pidev internet ühendus, sul on bluetooth sul on live ekraanid, sul ja. on mingisugused, sa kasutad interneti seal sees, sa suhtled seal sees sõpradega No põhimõtteliselt kogu sinu elu on telefoniseis ja siis sa ootad, et ta peaks su keelest vastu. vastuva. Kahjuks jääd, et see. Sina ei suuda ka sõjumata olla, aga peale üle, kahene, üle kahe päeva ja, et, ähm, selleks on mõningaid nippe, mida, mida kasutusele võtta, et, et seda... Kui te olete nüüd selle seadme saanud omale ja näete, et õh, juba oma, et ma ei saa päeva lõpunigi ainult, et, et siis... Ähm, Need telefonid on seadistatud nii, et nad algselt kasutavad kõik võimalusi, nii et kui telefoni lahted, siis on sul kõik on aktiivne, sa näed kohe, noh, sanaga, kõik võimust, on kohe kätte saadavad. Aga paraku see seda sööbki. Et, et, mõned asjad siis, mis, mis aitavad seda akuaega pikendada ja minul pidas alguses telefon ka nende kõikide asjade lahtiolekul pidaski ühe päeva, siis praegu ma enda üllatuseks olen isegi suutnud niimoodi vähese rääkimisega nädalavahetuse vastu pidada, mis see on väga tore. Ja. Um, aga, aga võtame nüüd põhilised peamised sammud siis et põhimõtteliselt sul ei ole vaja kogu aeg et sul telefon säraks tohutult võtta talle ekraani heledus võtta lihtsalt natukene madalama peale sellepärast mm -hmm. kui sa kasutad seda lauspäikese käes, sa näed seda väga hästi ja, ja Androidil on tora see et saad sellise asja panna nagu automatic adjustment mm -hmm. mis on kasutab telefoni sisse, asi, mis Jum. on sisse ehitatud, on, on heledusmõõtja või siis nagu sellise päevase valguse mõõtja ja, ja ta kohandab ekraani äh, heledust vastavalt sellele ja seda on ka paljudel Nokia telefonidel on sees ja, ja, ja iPhoneil on Sony Ericssonidel on ka Meile, meil on tänaseki erakordne jugus et nagu taustal game'selt näete siis meil on hästi suur publik see kord me oleme võibolla natuke natukene tuba täis tubarahvas täis mul natuke rohkem on närvi me oleme natuke närvilisemad ei, aga... ole. ei ole ei ole okay. <laughs> aga lähme järgmise asja juurde üks suuremaid asju muidugi, või ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei siis sul ei ole vihvitoja, sa ei saa seda nii kuni vihvid kätte, lülita vihvi välja mm -hmm. ja ma nüüd ei tea täpselt kuidas, kuidas see toimub kõikidel telefonidel sellest et ma nüüd ma oskan, ma oskan seda asja näidata, näidata enda telefoni peal et, et all näete väikseid wifi ruudukesi, siis vajadusel ma saan lihtsalt selle selle soovitava sisse lülitada ja, ja siis on mul see wifi olemas, kui ma tean, et mul on vaja internetis midagi saada sama on Androidil, samasugused nupuksed ekraani peal et ähm, iPhone'i kohta ma täpselt ei tea, kuidas see käib seal. Täpselt samamoodi on võimalik wifi lülitada ja, ja on võimalik teha ka mingisugused kindlad punktid või noh kindlad kohad kohuda no, automaatsalt siis nagu lülitub Selge. Ja teine asja on Bluetooth. Mm -hmm. sinihammas, täpselt samamoodi kui sul ei ole vaja kellegi kandmeid vahetada või sa ei kasuta peaa komplekti või midagi siis no, mis seal on siis sul ei ole seda vaja siis ja. No, Õm, siis on GPS, mis on täpselt samamoodi praegu nutitelefonid kõikidel sees mm -hmm. ja automaatselt positsioneerib sind kogu aeg mm -hmm. ja see nõuab tohutult ressursse jällegi ah, palju. GPS on üks GPS ja, ja järgmiseks ka, mille me räägime on uh, Bluetooth Mõlemad asjad, mis võtavad äärmiselt palju. et Kui te ei istu autos, kui te ei ole telefonautoga bluetoothiga ühendatud, või te ei kasuta seda äh, nagu peas, peakomplekti, siis, mm -hmm. siis lülitage see välja, see ei ole vajalik. KPS-iga äh, samamoodi, kui te ei kasuta. Äh, seda? seda on Google Maps. Ma seda? Jah, Google Maps või, või ka isegi nüüd on. Twitteris ja, ja kohe ka Facebookis võimalik määrata oma asukoht, et oh, ma olen siin. Mm -hmm. Kui ta neid ei kasuta, siis seda ei ole hetkel vaja ja ma olen päris kindel, et kui see on välja lüütud, siis ta palub teil selle sisse lüütama, et ei kaota mitte midagi. Ja. Öö, teine asi on kolmand, noh, mitmed asja juures päris juba mitte teise enam. 32. 32 teine asi on sellised asjad, mis on, noh, väga palju on. Elkõige just Androididel mm -hmm. on see, et üks nendest ekraanidest mis sul seal on, noh, need on kolm kuni seitse kuni mingi määramat arv just, on äh, näiteks Facebook mm -hmm. kus sa saad automaatselt, ta saadab sulle iga natuke säädaga, et saadab nagu uuendusi mis sinu sõbrad on teinud Kui sind see ei huvita, mm -hmm. lülite see välja ja jälle üks asi, mis äh, hoiab kokku esiteks su raha kui, sul, kui sa ei ole vifi võrgus <laughs> taid tiri 3G võrgust andmeid alla ja saamu ei veel välja aku akuaega kokku Mm -hmm. ja, ja ka lihtsalt programmid, mis niimoodi taustal töötavad, võtavad hästi palju ja, ja, ja, ja programmid osad ka, mis on lihtsalt teil salvestad või mis on lihtsalt teil installeeritud telefonid, mida te ei kasuta ärge hoidke neid seal sest et mõningad sellised näited võib olla et teil on äh, näiteks kui teil on meedia player ju, et, et seal, on, seal on selline erinevat koodekid installeeritud, siis kõik need asjad nagu, see, see võtab rohkem mälu kasutust ja, ja rohkem selleb rohkem akut mm -hmm. um, need on vast põhilised asjad um, Androidi peal kindlasti ka see liikuv taustapilt, mis, mis on äärmiselt, äärmiselt kuluks, Ta on väga ilus ja kui yeah. teil ei ole probleemi sellega kõik need asjad on tegelikult niimoodi, et um, kui te teate, et teil on te oled käite tööle, eks ju? te teate, et teil on töölvõimalus sisse panna, juhe taha panna teile on võimalus kodus juhe taha panna, siis noh, see ei ole nagu probleem et ja, aga lihtsalt nendeks hetkedeks, kui te teate, et teil on rohkem vaja siis, mm -hmm. siis need on need asjad, mida, mida teha ja no, selline asi, mida inimesed kipuvad unustama on see, et tärgi jätkama telefoni igale poole vedelema väikse <laughs> kätte, kätte näiteks, sellepärast, et no, päike kuumendab akut, kuumendab neid Kontakte iganes, just kontakte ja nii asju ja see lihtsalt väsitab akut ja. But, hanga, võtame järgmise teema võtame järgmised teema ma sai juba. sellest Androidist ja kõikidest asjadest juba räägitatud um, üks huvitav võimalik toode just, just, uh, mis andis ennast märku Indias see kord <laughs> nii üllatav kui see ka <laughs> ei ole um, India üks suur ettevõtja kui ma õigesti mäletan koostöös uh, valitsusega Uh, nad leiutsid viisi, kuidas, uh, see, kuidas me nimetsime neid tablette arvutid, eks? Tablette uh, siis uh, need ilmaklaviatuurite arvutid nagu iPad, uh, kuidas, et, kuidas selle tootmist hästi odavaks saada ja need nii-öelda igapäevasse ellu inimestele tuua, sest et iPad, kui ta meile tuleb, ta on ikkagi mingisugune 10 000 krooni. Vähemalt. Et, uh, et kuidas selle inda nagu alla saada. Ja, ja ütleme meile, siis palju maksab täna päevase tabletarvuti tootmine? Umbes täpselt 400 krooni. <laughs> Mis? See no ain on ainult nagu põhimõtteliselt materjali kulu on umbes 400 krooni. No ja üks, seda võimoodi odavamalt teha. Ja ütleme, et kui ta tuleb meil müüki, siis kui ta sellise innaga tuleks müüki, siis ta maksaks võibolla 1000 krooni. Nadke kulusid asju juurde, no okei, okay, 2000-ega. Saad endale... Sellel hetkel, mis me siit välja vaatsime, see India konkreetne toode või no, võimalik toode on äh, sellise võimalusega, et äh, esimesed asjad, mis välja toodi, olid 2 GB rammi, mis on rohkem kui iPadil. Tal on Wi-Fi ja 3G selle 350 dollari sees. Tal on MicroSD-kaardi lugeja, mida, mida ei ole, ei ole iPadil, eks ole. Ja, ja ta jookseb Android-ossi peal, mis on nii vabalt muudetav kui, kui vähegi, üks inimene suudab. Et noh, võivad praegu nagu vaadlata, et mida kõike selle pisikese 350 400 neljas asjaga teha saab. Et see noh, tekitab hämmastust. See, see on äärmiselt kifte ja, ja ma, ma tõesti loodan, et see jõuab kunagi, kunagi ka meie, meie turgudele, et... Aga noh, eks, eks me siis näe, Jum. mis selles saab. Ma küll luutus eritaks, et me selle tuhande krooniga kuna kätte saame, aga siis. <laughs> Pisikena asi kroomile. Kui tõlete, saaga internetidest tellija või ostate interneti vahendusel kaupa, siis väga tüütu on igakord sisestada sinna enda nimi, enda e-mail, enda telefoninumber number, enda postiadress. aadress mm -hmm. Chrome'il on nüüd uus asi, töötab samamoodi ka Firefox'il, on autofill, mis põhimõtteliselt tähendab seda, et kui sa taidab ühe on need lüngad ära, mm -hmm. siia siis järgmine kord sa alustad sisestamist mm -hmm. sellesse no, lünkadesse siis. Alustad enda nime kirjutamist, ta pakub sulle kohe välja. Kas sa tahad siia sisestada ka enda aadressi või tahad sa lihtsalt siia enda nime kirjutada? Ärmiselt mugav. Just. Ja... Mina proovisin seda päris paaris kohas. Osades mm -hmm. kohtades toimis, osades ei toiminud. Isegi eesti keel sellel lehel toimis. Oho. On oh. Onnoffi koduleheküljel on näiteks. Ja teine asi on see, et sa saad isegi salvestada nende krediitkaard info, mis, mis on selline väga riskantne asi tegelikult. Aga no, no. Kui sa oled 100% kindel, et sina kasutad ainsena seda arvutit ja sul ei ole turvaohtu, siis miks ka mitte? Ma arvan ka, et, et kui tõesti seda turvaohtu ei ole, siis, siis laske tuld. Et... Ma, ma usun, et äh, ma, muidugi üks asja, mida me peame ütlema, et see ei ole, see ei toimi hetkel praegu, kui teil on Chrome salvestatud. Et te peate selle beta-versiooni, äh, peate, peate eraldi alla tõmbama, aga, aga mõte hea ja, ja minul on äh, ma olen seda asja tegelikult juba kasutanud. Äh, küll ennem, kui see Chrome peale tuli vaid aga sellise lisaprogrammina, mis põhimõtteliselt võimaldab sama asja. Äelmiselt mugav on uusi kasutajaid kuskile teha, et äh, Et lihtsalt ma, et oh, okei, vaatad, kõik info on juba olemas. Nii et, et, nii et väga hea. Mm -hmm. Ma arvan, et võtame järgmisena sellise asja, mis on igapäevaselt väga palju levinud, on veebiturvalisus. Oh, mina olen viimased, <laughs> viimased nädala aega võib olla, isegi rohkem olen mina kirunud teile, et kuidas nagu kuidas Eesti meedia välja and, et äh, neil ikka meeldib täiega jama ajada, et, äh, ja see algas, algas äh, tegelikult Ameerikast, kus äh, äh, kui ma ei eksi New York Times kirjutas, et api, kõik interneti leidsead jälgivad meid, kõik interneti leheküljad, kus te käite, kõik jälgivad teid, te äh, ma ei tea, trussikute mõõt on ka teada neile, et, et, äh, no päris nii nüüd ei ole ja nad tõid, tõid asja välja, et et need on need uh, küpsised. kukid, küpsised, ja, sell, sellegu, selline koha, otsed uh, ta, et see on, uh, et need hoiavad seda infot ja need on hästi palju, nagu, et, et see, on, see ongi see, see suur lõks, mida, mida suured veebi nagu, need teevad. Mm -hmm. Tegelikult, Heiko, mida salvestatakse küpsistesse? Küpsistesse salvestatakse lihtsalt... Uh, Kõige lihtsam näide on see, et kui sa oled lingi peale klikanud, siis sinine muutub lillaks. <laughs> see on kõige lihtsam näide. Olete näinud kunagi, kui te olete mingil pikal webside kui te olete alla kerinud ja vajutad tagasi nuppu, siis ta läheb selle sama koha peale. Kerimis koha peale. Kõik see on põhimõtteliselt, see. Ta ei salvesta sinu silu no Muidugi kui sa nagu ei sisesta seda mingisugust kui info. kui ei ole pahavara. Ja kui ei ole pahavara. Põhimõtteliselt küpsiti tasukarta Küpsis tärgi kord Osadel juhtudel on isegi hea, kui te need arutas alle soijate. Noh, selles mõttes, kui te igakord küpsid ära siis järgmine kord, kui te lähete samal veebsaidile, kus te just hiljuti olite käinud ja, ja teinud seal mingid kindlad protsessi, mida te teete põhimõtteliselt üle päeva või igapäev, mm -hmm. siis järgmine kord pead otsus pearalustama. Põhimõtteliselt jah, et küpsis lubab teil põhimõtteliselt esimest 2-3 sammu vahel jäte. Igal veebisa, veebilehe külastamine ta salvestab teie arvutisse informatsioonid. olete seda näinud ka, et clear history ja clear, clear, kuidas see siis on siis, et nagu temporary, temporary internet, internet explorer files, files ja, ja sellised, sellised nuppelatud kõik ma arvan näinud, et, et need küpsised loovad lihtsalt seose nende andmete vahel, et Et, äh, need ei ole midagi uut, need on olnud meil sellest ajast peale, kui esimesed brauserid tulid ja, ja, või interneti siis ja see, see ei ole midagi nii erilist, mida peaks väga nagu, ette vaatama. Ja, ähm, ja natuke nagu teine turvalisuse suur, suur auk, suur suur auk, millest räägiti, et, et me ei tohi neid nutitelefone keegi osta, sest see on samamoodi oma elu ära andmine, et, äh, Mis, mis, mis sina sellest arvad? Ma... no sa juba tead minu aru, selles mõttes on see boas bullshit. Nüüd peale No, jah. Selles mõttes, no, kui sa kasutad mingisugust appi, esiteks kui sa tõmmad selle äppi, siis sa juba arvestad sellega, et, et ta saab teada, et sa tõmmad selle enda telefoni. Ja. Sa kasutad seda Eestis. Ja. Sa kasutad seda mingitel kindlite kellagidel. Kindl kindl jah. Ja. Who gives a alati on olemas halbu programme, eks ju. kõik teavad seda, et ei tasu igalt suvalisest kohast tõmmata aga, aga see... äide ka vaadake et igat käiku nagu, kui ette et kui teil on kui me, mis me siin eelmisel rääksime, kui mitu miljonit Androidi telefoni on igapäev aktiveeritakse, ju. kui palju on müüdud Iphone e ja iPad'e ja ja Miks, miks peaks nüüd, miks on nüüd järsku muutunud see, et just sinu elu on kadunud kohe sellepärast et, et päris nii seda võtta ei saa, suvalise asju ärge kunagi salvestage aga lihtsalt ärge võtke seda nii võrd suure tõsidusega ja, ja alati kui teil on kui teil on küsimusi turvalisuse kohta, siis saatke meile e-mail tehnovaade.gmail.com või kirjutage kommentaar just kõik kas meie Facebooki lähele või, või, või blogisse et, et me ei ole kindlasti turva aga me leiame, leiame kindlasti vastuse sellele et, et ärge nagu, ärge niisama rutak, ärge niisama öelge et oi, et sellist telefoni ma ei julge nüüd osta või, või ma ei julge nüüd enam üldse internetis käia vaid natukene, natuke uuriga aga Kas me jõuame nüüd sinna kõige pagusam osa juurde, mis on Heigo TopTip või? Heigo TopTip tuleb! Heigo TopTip tuleb ja see kord, äh, ma arvan väga paljudel inimestele pakub suvi, on kuidas saada YouTube'i videost kätte muusika enda arutis. Võt näed, aga need on, muuses pean ütlema, et mina neid TopTip ei tea eelnevalt nii, et need on Heigo ise välja mõelnud. Need on ka põnevad minuga. Noh, nii, räägi, kuidas me seda teeme? <laughs> Sest minu on olemas viis, aga see on, see on äärmiselt keeruline. Mina olen seda väga keerukate meetoditega teinud enne. Aga, aga kuidas? Kas kasutades kasutades nüüd... ühte programmi, lindistades samal ajal ja nii edasi? Ja, jah, Tegelikult on olemas väga lihtne veebisait, See on interneti põhine teenus, nii. kus on video 2 mp 3net Ja on selline lehekülg. Ja seal on. Video 2.mp3. ei, Video 2.mp3. mingi väga, väga lihtne. Äh, minge sinna, kopeerige enda lemmikvideo link. Lihtsalt ülevalt sealt YouTube link. CtrlC ja CtrlV. Ja, ja. Ja. ja sisestage see seal. Teile avaneb ees kohe lahter video url. Mm -hmm. Ehk siis sinna sisestate enda lemmiku YouTube'i video selle. Lingi ja uh -huh. kõrval on nupp konverdi. Uh, valida on kahe variandi vahel, kas on normaalne kvaliteet või on kõrge kvaliteet. Uh -huh. uh, kõrged kvaliteeti põhimõtteliselt võib võtta ainult nendest videotest, kus on uh, kõrge kvaliteediga video olemas. Uh -huh. uh, täiesti tavaline normaalne kvaliteet ajab täiesti vabalt kõik asjad ära. Okay. Nii palju kui mina olen seda programmi kasutanud, uh -huh. täna avastasin tegelikult alles aga sa oled proovinud seda päris, ma seda proovinud, seda usun, et päris sa päris korralikult neid ja, ja, ja töötab perfektselt. ja helikvaliteet on, on täiesti piisav igasugust mp 3 mängijate jaoks Aha, et... päris stuudiosse on... ma usun, et selle failiga mingisugust reklaami tegema ei läheks aga, aga muidu, on, muidu igati toimib ja, ja väga, lihtne, igati toimib väga lihtne ja väga kiire on, see, mina olen kasutanud ühte teist äh, saiti äh, nagu videote salvestamiseks YouTube-ist uh -huh. mis on ka nagu ja ma olen siis sealt video võtnud ja siis selle audio või nagu häle eraldi ära võtnud, mis on äärmiselt tülikas aga... aga tore on teada, et on, on ka lihtsam meetod uh -huh. võt sellised lood see kord siis no nii ja. on sul veel midagi? ma arvan, et ma mainin veel ühe ära nii on väga nalekki nimega, on Mouse Jiggler. Ma nägin seda pealkirja. sest pealkirjad on mulle teada, kuna me valmistame selle saate ette, aga mis asja see, see teeb? Mouse Jiggler on äh, kõige suurem abimis needel inimestel, kes kasutavad enda arvutid, eelkõige, äh, läpakati no, läpakat või lauarvutid Kas filmide vaatamiseks või lihtsalt mingisuguse, tea, mingi teksti lugemiseks. Aga, ja nad ei, noh, Üldjuhul on ikka see, et on screensaver on peal, mis lülitab ekraani välja ja mm -hmm. mingile hetkel no, filmide vaatamise ajal istud tiivani peal vaatada arvutist filmi ja ei viitsi igakord küürutada jälle mm -hmm. hirt nühkida, eks ole. Maust Sigler põhimõtteliselt imiteerib liikumist. ilma <laughs> okay. tegelikult nagu hirt liigutamata, okay. ja, et sul ei hakka see screensaver tööle ja sul kogu aeg on nagu pilt konkreetselt ees ja, ja selle põhimõtteliselt saabki kätte interneti lähega pealt mousejiggler.coatplex.com et põhimõtteliselt ma arvan kui te kirjutate Google otsingusse sisse mousejiggler g ga keskelt, siis te peaksite seljulest leidma. me paneme need linkid ka blogipostituse kindlasti, kirja kindlasti aga ei mõte isenesest tore et, et mõned targemad programmid suudavad nagu screensaverid ära hoida nagu sisseehitatud programmid, aga kui sa midagi muud kasutad Siis, siis vahel nad kipuvad niimoodi tegema et jah. nad väga ei, ei taha nagu toimida seal niimoodi. aga igas tahes väga top tipp oli, väga top tipp oli see kord, jah. aga ma arvan, et selle bombshelliga oho, oho. <laughs> maad bomb me see kord lõpetame ja, meil on siin söögid valmivad me tunneme väga head šokolaadi lõhna ja, ja Ma idea. Ja mis mis on ikka? Ma meil kasti üle da meil kasti üle sellest asja et, et äh, võtke paljaks. Võtke pallaks. Ciao. Ciao.